Lehenengo unitatea C. Arduratsua dirudi lau. Kaixo Olive. Kaixo Joseba. Zer modu ezabiltza? Ondo nabil. Azkenean aukeratu alduzu mezaina? Bai, aukeratu dut. Ah, bai? Nor da? Emakume bat da, Hernanikoa da, baina lasarten bizi da. Gure etxetik urbil. Ezkonduta dago, baina ez dauka seme alabarik. Esperientzia handia dauka lan honetan? Goranche ezagutu dut eta oso arduratsua eta maitagarria dirudi. Umeak asko gustatzen zaizkio eta goiz ez eta arratsaldez lan egin dezake. Esta oso gaztea, 34 urte ditu. Jone izena du eta asko gustatu zait. Posten naiz Joseba. Bai, ni ere pozik nago. Aukera ona egin du dala uste dut. Ezagutu aldute umeek. Bai, ezagutu dute eta ondo konponduko direla ematen du. Ze ondo? Ea noiz ezagutzen dudan. Nahi duzunean, etorri etxera eta aurkeztuko dizut. Ondo da? Agur libe. Aio.